Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Yang mengumpulkan kita di tempat ini Dalam cinta kepada Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa, wa Sebagaimana tadi disebutkan Alayul al Habib Ali bin Hassan al-Bahar Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidakkah kalian senang, tidakkah kalian gembira bahwasanya kalian menjadi setengah penghuni surga Kata Rasulullah SAW. Bahkan bukan itu saja, ditambahkan dalam riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya ahlu jannah mewakilkan 20 sifat. Penghuni surga besok di hari kiamat 120 barisan. Semua penghuni surga dari seluruh umat mereka terdiri dari 120 barisan, 120 shaf. Nabi menjelaskan sama nunna shaffa min hadhihi al-umma. 80 barisan dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya bukan cuma setengah doang, 2/3 penghuni surga isinya kita semuanya penghuni surga. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ada di tempat tersebut. Yang bikin surga enak tahu apa? Yang bikin surga nikmat karena di situ ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bikin surga menjadi nikmat. Itu yang bikin surga menjadi, menjadi lezat Karena sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka tinggalkan dunia mereka. Mereka tinggalkan aset harta mereka. Mereka rela berkorban habis-habisan untuk Rasulullah. Kenapa? Sebab semuanya itu hanya untuk dekat dengan Rasulullah. Tatkala mereka dekat dengan Rasulullah, segala kenikmatan mereka dapatkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Sampai disebutkan ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ke ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Saya enggak pernah lihat seseorang cinta terhadap orang lain seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka sahabat Rasulullah cinta mati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka ta'zim sahabat kepada Nabi Muhammad. Itu disebutkan dalam hadis kalau mereka berjalan bersama Rasulullah ta'zim mereka kepada Rasulullah, mereka adab. Mereka mencari bayangannya Nabi Muhammad di tanah dan mereka berusaha jangan sampai bayangan Rasulullah terinjak oleh kaki mereka jadi kalau mereka jalan cari mana bayangannya Rasulullah dan mereka berusaha, oh, itu bayangannya Nabi jangan sampai terinjak oleh kaki saya bayangannya Rasulullah bayangannya Rasulullah mereka tidak rela untuk pijak bagaimana hanya dengan syariat dan sunnah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam? Seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar R.A. "Ama ayangku sedin, wa anahai fala agama menjadi turun, menjadi kendor. Maka saya tidak terima kata Sayyidina Abu Bakar R.A. selama saya masih hidup, saya tidak terima hal tersebut. Satu kali Sahabat Rasulullah S.A.W. ketika berjalan bersama Nabi mereka cari, mana bayangannya Rasulullah untuk mereka hindari, jangan sampai terinjak bayangan Nabi oleh kaki mereka waktu mereka cari bayangannya Nabi, semua ada bayangannya, ini bayangannya Fulan, ini Fulan cari bayangannya Nabi, enggak ketemu bayangannya Rasulullah cari di tanah, enggak ketemu bayangan Rasulullah, kenapa? di saat-saat tersebut Rasul lebih bercahaya daripada matahari Sallallahu Alaihi Wasallam wah oh, sahabat tidak berlebihan dalam hal ini ketika ditanya salah seorang sahabat Rasulullah oleh tabi'in bagaimana wajah Nabi Muhammad seperti apa sih? itu Sayyidina Amr bin al-As dia mengatakan saya kalau ditanya seperti apa wajahnya Rasulullah saya tidak mampu mensifatkan secara mendetail wajah Nabi Muhammad seperti apa? kenapa? sebab saya tidak kuasa melihat wajah Rasulullah terlalu penuh karisma dan wibawa saya malu melihat wajah Rasulullah itu terkadang hanya mencuri-curi pandangan begitu kata pembesar-pembesar sahabat sampai disebutkan yang mensifatkan wajah Rasulullah seperti apa bukan sahabat-sahabat senior tapi sahabat-sahabat yang junior yang masih kanak-kanak, yang masih muda mereka itulah yang menceritakan wajah Nabi Muhammad seperti apa adapun wajah para sahabat yang senior yang tua mereka tidak kuasa melukiskan wajah Nabi Muhammad seperti apa? Kata Said Namir bin Ibnu Abbas, saking terlalu jarangnya mata saya melihat wajah Nabi, takut dengan wibawa dan haibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bentuk ta'zim dan pengagungan dia terhadap Nabi Muhammad. Itu satu sahabat yang lain bilang, mau tahu wajah Nabi seperti apa? Ka'anna wajhahu ghamar wajah Rasulullah bagaikan bulan purnama Bal lebih terang daripada bulan purnama satu sahabat yang lain bilang tajri fi wajhih. wajah Nabi Muhammad seolah-olah matahari beredar di wajahnya Rasulullah apakah berlebihan ucapan para sahabat? sama sekali tidak Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Ya Ayuhan Nabiyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'yan ila Allahi biiznihi Wasirajan Muniral. Allah menamakan Nabi Muhammad Sirajan Muniral, lentera yang terang benderang, lentera yang terang benderang. Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam wa lebih terang dari cahaya matahari. Matahari malam gelap, nggak ada cahayanya. Tapi kita, tak kala malam hari, tak kala kita sibuk salawat dengan Nabi Muhammad, cahaya syariat Nabi Muhammad, cahaya sunnah Nabi Muhammad, cahaya akhlak Nabi Muhammad, senantiasa menyala. Ketika besok hari kiamat, ida syamsu kouwiraj, matahari yang tenggelam hancur, yang tersisa hanya panasnya, tapi cahaya Nabi Muhammad tetap terbit terang benderang, dicari oleh sekalian umat la sayyidu walad adi am wala, Adam, wala Adam, wa man dunahu tahzali wa yaumil aku pemimpin anak cucu Adam dan Adam serta keturunan beliau para nabi-nabi besok di hari kiamat mengumpang di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wala fakhr ada kebanggaan yang melebihi kebanggaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wahaka dak saudara-saudara sekalian sahabat bilang Sayyidina Ali bin Abi Talib beliau bilang "Lam arah gablahu wala ba'dahu mithlah. Saya enggak pernah melihat yang seperti Rasulullah, enggak pernah lihat sebelum dan setelah Rasul, enggak pernah ada orang yang mirip atau mendekati Rasulullah dalam wajahnya, dalam perangainya, dalam keindahannya. Dan bersama itu semua, apakah beliau makhluk yang berbeda dari kita? Enggak dia malaikat ya kita bakal bilang oh terang aja dia malaikat kalau dia suatu makhluk jenis yang lain oh dia beda dengan kita tapi bersama itu semu semua beliau adalah seorang manusia kalau orang-orang yang ingin melecehkan nabi Muhammad dia ngutip ayat bahwasanya kulinna ma'ana basyarun sesungguhnya saya adalah manusia tujuannya orang yang ingin merendahkan nabi Muhammad ayat ini justru mengangkat nabi Muhammad sesungguhnya aku adalah manusia dengan segala kesempurnaan kemuliaan kehebatan yang membuat takjub itu semua Rasulullah adalah manusia dengan perangai yang luar biasa demikian hebatnya beliau manusia dengan segala kemuliaan, keluhuran, cahaya di wajah beliau, beliau manusia itu yang bikin hebatnya Rasulullah SAW. Manusia yang diistimewakan dengan serul khususiyah. keistimewaan besar dari Allah Taala, yuhaha illya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Rasulullah SAW dilukiskan oleh para sahabat-sahabat beliau. Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai al-Habib Ali bin Muhammad al habshi beliau bilang ini manusia, tapi belum yati beshar ala mithli khaljihi fi mahasini nazarhi wa samghhi wa nubqad qad khalqahu Allah ala ajmal surah fiha jami'ul mahasim mahsurah wa alaiha magzura. Tidak ada manusia yang bisa mendekati keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam tutur kata beliau Dalam gerak-gerak beliau Dalam cara memandangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam keindahan fisik dan akhlak beliau Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Muhammad Dalam bentuk yang paling indah Segala keindahan Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang namanya indah Allah Taala menciptakan makhluk yang namanya keindahan. Keindahan tersebut itu minjem dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Dipetik secuil dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mengatakan, walau ahad sana lil badri, inda tamamhi lam yixafi. Seandainya keindahan Rasulullah sedikit aja dikasihkan kepada bulan, itu bulan tak kenal lagi yang namanya gerhana tiap malam bakal jadi bulan purnama tidak ada bulan sabit kalau sedikit keindahan Rasul seujung rambut diberikan kepada bulan sehebat-hebatnya orang menceritakan keindahan Nabi habis umurnya habis umur teman-temannya habis umur para pujangga sedunia bahkan habis waktu habis zaman, habis masa perangai Nabi Muhammad masih belum habis untuk diceritakan keindahan Nabi Muhammad belum habis untuk diceritakan Sayyidina, siapa sih orang yang paling kenal dengan Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali yang dari kecil tumbuh di rumahnya Rasulullah Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Uthman menantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka yang paling kenal dengan Rasulullah Sayyidina Ali yang dari kecil di rumahnya Nabi itu disebutkan waktu Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar berjumpa dengan Sayyidina Uwais Al-Gharni sesuai pesan dari Rasulullah maka ketika jumpa dengan Uwais Al-Gharni Uwais bilang apa? Ya Ali, Ya Umar Ma alimtuma min Rasulillah illa zil. Wahai Ali, Wahai Umar Sesungguhnya yang kalian kenal dari Rasulullah itu cuma bayangannya doang. Bukan hakikatnya. Kita ngelihat gedung, cuma kita enggak ngelihat gedungnya langsung. Kita ngelihat bayangannya di tanah. Bayangannya hitam. Apakah kita bisa melukiskan keindahan seseorang dari bayangannya di tanah? Sedikit yang bisa kita lukiskan, belum berwarna Bagaimana kalau kita ngelihat orangnya langsung? Para sahabat melukiskan Rasulullah dari bayangan yang mereka lihat ibaratnya baru bayangannya dong. Adapun hakikat Nabi Muhammad, enggak ada yang tahu hakikat Muhammad kecuali pencipta Muhammad. Allah jalla jalaluhu yang menciptakan Nabi Muhammad, Allah yang paling kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayangan Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Adam, ayahnya sendiri beliau pun mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dengan memohon syafaat Nabi Muhammad berkata Nabi Muhammad Nabi Ibrahim tidak terbakar waktu dilempar ke dalam apinya Namrud karena di dalam sulbinya terdapat cahaya Nabi Muhammad Allah Ta'ala jadikan perahunya Nabi Nuh mengalir dengan perhatian sempurna dari Allah Ta'ala karena di situ terdapat murnya Nabi Muhammad dalam sulbinya Nabi Nuh Bagaimana mau tenggelam, di situ ada Nabi Muhammad Bagaimana Nabi Ibrahim terbakar, di situ ada Nabi Muhammad Alhamdulillah Bagian yang kita dapat dari semua Nabi-Nabi ini, Nabi-Nabi ada banyak Tapi jatahnya kita, Nabi Muhammad Umat juga ada banyak Tapi jatahnya Nabi Muhammad adalah kita Alhamdulillah Beruntung Nabi Muhammad dengan kita atau beruntung kita dengan Nabi Muhammad Wallah keberuntungan kita dengan Nabi Muhammad sangat besar Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad inna fadlallahi alaika ahilah anugrah Allah Ta'ala terhadap engkau sangat azim sangat besar sallallahu alaihi wa alaihi wa, wa karenanya saudara-saudara sekalian ini kita dikasih umur oleh Allah Ta'ala habis ini kita ngapain habis ini kita mati habis ini kita meninggal dunia kita meninggal dunia harapan kita kita pengen melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Orang dulu tahu Mereka itu Sayyidi Nabilal Ketika datang ajalnya Bukan kesakitan Datang Sakaratul Maud Bukan berkeluh kesah Dia girang Dia gembira Dia senang Dia bilang Wah tarabah Ini nyawa lagi ditarik Dalam Sakaratul Maud Orang kesakitan Dia bilang Wah tarabah, Wah, tarabah. Alangkah legat Alangkah nikmat. Apa yang bikin dia lezat? Gadan liqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok saya bertemu dengan para kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Harapan mereka terjumpaan dengan Rasulullah. Ada satu sahabat kecil, masih muda, masih kecil, masih kanak-kanak pernah ingat ngalaman bersama Rasulullah. Waktu kecil. Itu Saidna Abu Bakar waktu ngajak orang berjihad, ini bocah sahabat kecil ini datang kepada ayahnya. Ayah engkau punya pesan enggak yang ingin saya sampaikan kepada Rasulullah? ada pesan untuk Rasulullah? ayahnya enggak paham, apa maksudmu? Bah, engkau punya pesan enggak untuk Rasulullah? nanti saya yang sampaikan kenapa memang? ini sekarang nih, Sayyidina Abu Bakar, Khalifah, dia ngajak kita untuk berjihad saya mendengar itu, saya mau jawab, mau ngikut jihad, kenapa? tujuannya satu, terus terang, saya, udah kelewat kangen sama Rasulullah, saya mau ikut jihad masa bodoh menang kalah tujuannya satu biar saya mati syahid saya mau ngelihat Nabi Muhammad udah enggak kuat hidup lagi jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi abah kalau punya pesan sampain ke saya nanti saya yang sampaikan kepada Nabi Muhammad walah tiap orang yang ngelihat wajah Rasulullah langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karenanya ayo cintai Nabi Muhammad wajah Nabi Muhammad bukan wajah murahan dari sekarang ni. Wajah Nabi Muhammad bukan wajah murahan, menodai mata kita dengan kemaksiatan, dengan gambar-gambar busuk di televisi, di internet. Terus kita berharap mau lihat wajah Nabi Muhammad. Bersihin mata kita dari sekarang, sucikan mata kita dari sekarang, hingga mata tersebut patut untuk melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau salaman dengan Nabi Muhammad kalau kita mau salaman dengan Nabi Muhammad bersihkan tangan kita tangan Nabi tidak menyentuh tangan wanita yang bukan muhrimnya tidak menyentuh tangan wanita yang bukan muhrimnya tangannya Rasulullah tangan Nabi tidak ngambil yang haram tidak menyentuh yang haram sahabat bilang saya cium tangannya Rasulullah kata sahabat oh Allah, tangannya Nabi ketika saya cium lebih halus daripada sutra, lebih lembut daripada kapas lebih dingin daripada es sejuk lebih wangi daripada misik sahabat yang lain bilang saya cium tangan Nabi seolah-olah itu tangan baru saja direndam dalam rendaman parfum dan minyak wangi harum kalau sudah menyentuh tangan seseorang atau kepala seseorang itu harumnya Rasulullah tercium di kepala orang tersebut sampai berhari-hari sallallahu alaihi Wasallam. Wa ayo kita dikasih umur ambil bekal kita agar mata kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad besok agar tangan kita bisa menyalami tangan Nabi Muhammad besok, setiap segala sesuatu yang bisa menghalangi kita dari melihat wajah Nabi Muhammad, buang tinggalkan setiap segala sesuatu yang bisa menghalangi kita besok untuk menyalami tangan Nabi Muhammad buang, tinggalkan, bawa sial itu semua, segala sesuatu yang menghijab kita dari Rasulullah itu adalah segala hal yang bawa sial Mau harta, mau kedudukan, mau keluarga, mau kawan, mau dunia, kalau menghalangi kita dari Rasulullah, itu semuanya bawa sia. Yang bawa keberuntungan, yang membuat kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Taala tak haramkan kita untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita untuk menyentuh dan menyalami tangan Nabi Muhammad mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengharamkan kita untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad Ya Rabbi kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad perlihatkan kami wajah Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat dalam hidup dan setelah wafat kami kumpulkan kami semua di bawah bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa dengan berkat Rasulullah dengan berkat keluarga Nabi Muhammad dengan berkat sahabat magam Al-Habib Hussein bin Abi Bakr Angkat bala dari kami jauhkan musibah dari kami dan berikan keberkahan kepada sahabat khalifah mutawalli maqam Habib Ahmad bin Zainul Ajrus dan juga para orang tua kita. Dan Allah taala jauhkan bala dan musibah dari kita sekalian. Insyaallah kita pulang dari maulid ini diterima amal kita oleh Allah taala. Doa kita dikabulkan oleh Allah taala. Bala musibah dijauhkan dari negeri kita, dari rumah tangga kita. Habib Ali memberikan kabar gembira masih tama majma'il maulid dalil qur'an. Enggak ada yang lebih ampuh di dalam menyingkirkan bala dan musibah melebihi Maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bikin balat terangkat, musibah jauh dari kita dengan berkat Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik kepada kita sekalian. Allahumma ya manfaat al khair al khair. Rahmanahum aleih wa fikna lil khair. Rahimna aleih bi rahmatika ya rahim rahimin. Ya Rabbi wajmna wahdah bennana fi darikal zirdos afiyah bimubai. Ya Rabbi wajmna wahdah bennana fi darikal zirdos afiyah bimubai. Ya Rabbi wajmna wahdah bennana fi darikal zirdos afiyah bimubai bi rahmatika ya rahim rahimin. Wassalamualaikum ya Muhammadin Nabiul Mioalai alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbil alamin. Wallahu amin.